الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد الحديث الثامن عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي الشيطان احدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته وفي لفظ فليقل امنت بالله ورسوله متفق عليه وفي لفظ لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولون من خلق الله اما Na نا ابو هريره رضي الله عنه قال بما اسماء بونتومي صلى الله عليه وسلم شيطاني اتمجيا اما humjiya مmoja wenu akamuliza nani aliyeumba kitu fulani? Nani aliyeumba kitu fulani? Naendelea kumuuliza hadi anafikia daraja kumuuliza nani aliemuumba Allah. Kwa hivyo Asema bwana mtume sallallahu ala wasallam mmoja wenu akipata jambo hilo kikimfikia mafikira hayo wasiwasi wasi huo wa shaitan basi ataki hifadhi kutoka kwa Allah aseme a'udhu billahi minash shaitani kisha na aachane na fikira hizo yani azikomeshe Zisiweze kumsumbua akilini mwake na moyoni mwake na katika lafdhi nyingine aseme baada kupata fikra hizo na kutaka kujilinda na Allah azza Wajal aseme nimemwamini Allah na mtume wake au na mitume wake hadithi imepokewa na Bukhari na Muslim katika lafzi nyingine asema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam watu hawatoaacha kuulizana hadi watafikia kuuliza nani nani aliyemuomba Allah azza wajal kwa hivyo hadithi hii inatufundisha kwamba mwanadamu anajiwa na shaitani na kutiwa fikra na wasuasi akilini mwake na moyoni mwake kumuliza nani aliemba na kadha hadi anafikia daraja ya kumshawishi na kumuuliza nani aliyemumba Allah kwa hivyo ametuelekeza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika tiba ya ugonjwa huu waswaso wa wasuwa shaitan. mambo matatu jambo la kwanza atake hifadhi kutoka kwa Allah azza wa kwa sababu huyu ni sheitani Endapo Allah hatomhifadhi na sheitani huyu basi ataangamia hilo jambo la kwanza na jambo la pili akomeshe fikra hizo yani aiondoe katika mawazo yake fikra hizo na wasiwasi wa shetani na jambo la tatu aseme nime Allah na mtume wake ama na mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwa sababu fikra hizi na wasiwasi huu wa shaitani makusudio yake ni kuvunja imani yake kwa hivyo aseme na adhibitishe imani yake kwamba amemwamini Allah na mtume wake na fikra hizo aziepushe -az nazo kabisa وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم